Я вам свою жизнь розкажу, бо воно було за з ту історію, яка зараз мала пролитися з уст незнайомця. Що весь вітер втих. Ну, давай канай звідси, підвівся Петренко. І нарешті побачив секрет швидкого бомжевого зникнення. Той спритно по діагоналі перекотився ослонами, і провалився в отвір сектору. «Він ще й досі тут?» – сухо запитала вона. У відповідь Петренко гучно ковтнув пива і подав їй. «Я не буду. Тепер принципово не буду», – мовила вона. Так що він лякнувся, що йдеться не про пиво, тому безпорадно сів. Воно таке біле, наче зітканий зірок, зітхнув. «Ти про що?» Про твоє плаття. Він вирішив мати справу з ним, а не з Воно, принаймні, не балакало. Він вирушив ним, пестив тканину. Вона відповідала взаємністю, цілував, присягаючись у вірності знань і вірі, якій треба складати клятву щоразу наново, торкаючися вустами прапора займанові. Незайманості, щоб майорів і тріпотів без найменшого вітерця не згірше за Петренка, який на той час забув рахувати, бо якби не забув, що усвідомив, що розпочинає втретє за ніч, яка теж розпочала. Її було так багато, що вона залегко би прихистила на цих ярусах і не одну парочку. Тому вона володіла ними спокійно, зачепившись за зорі і втопившися в чашу складену секторів, доглядаючи своїх обранців. Петренко подолав плаття, переборов і лівчика, і все інше, що насправді іменувалося Гайдегером і Яспером проклав і протулив. Незважаючи навіть на те, що лави довжелезні, насправді були дуже завузькі, аби лягти поруч і притиснутися. Але вони так міцно обнялися, що здолали й це, і перекинутися стало залегко, бо й стадіон почав поволі перекидатися, як отой колишній човен за три метри біля Пластунської ріки перекинувся. І з полегшенням поплив зірками до гори дном, аби надійно затулити закоханих одних самих. Ну так вона пустая, вже гавру пустая. Бомж стояв невдоволено і ображено. Через те, що є на сім світі люди, які можуть смолити пиво непохопцем. Або через те, що можуть. Він власник цього стадіону. А немає до кого тут тісно притиснутися. Може, тому його голос бринів кривдою. Оля почула його першою. А Петренко ще деякий час ні. Він не міг повірити, що вже який раз човен знову перетворюється на стадіона, особливо з того боку, де небо почало розвиднювати його. І що сили подумав. Наступного разу візьму ніж Що не відчув навіть Чи зробив це в голос Чи ні Ви не подумайте, що я очень люблю пиво Провадив той З някотрого времени це не так Но могу допить його Тут він швидко схаменувся Не за дурняк Я отработою Я можу Много раз цікаво розказати Це отут сиди Отут невідомо, чого чекай, і якийсь хтось прийде, аби поділитися історією свого існування. Що Петренко на силу підвів голову. Я зараз розкажу тобі твою смерть, а натомість видав. Ну, гаразд. Давай розказуй своє життя. Медпоїзд диптих. Я зміг утиснутися в крайній вагон, бо він був зелений, зеленіший за інший, бо з нього тхнуло зеленкою. Тут, окрім медиків та запеленених пацієнтів, втислося ще бабусь-аборигенок. Ці до інших вагонів влізти не змогли. Потяга трясло на всі біч, але, слава Богу, переважно уперед. І навіть лягти вдалося там, де лаву обсіло п'ятірко переполоханих бабців, а вклався вздовж їхніх спин до стіни. І усім в купе стало заздрісно, бо ніхто раніше до такого не додумався. Не заздрив лише тою білому у бентах, намотаних навколо нього на каркас. Отож він сам законно лежав і дві комолоденьких сестер стерегли його місце.